у дорозі до багажу. Це не хитрий хід, а дурниця. Наймовірніше, щось сталося пізніше. Щось змусило його позбутися саквояжа, коли він зрозумів, що не зможе скористатися тим, що там було. Але чому це стало раптом непотрібним? Не забувайте, що вочевидь, це саме той саквояж, з яким він ходив до трастової компанії «Голден Гейт» по облігації. Хай мене грім поб'є, якщо я хоч щось тут розумію. Ось ще одна річ, щоб ти остаточно збожеволів, сказав один із детективів Центрального управління, вийшовши з кабінету і простягнувши мені аркуш паперу. Знайшов його за одним із ящиків. Мабуть, туди й завалилося. Це був лист, написаний синім чорнилом, твердим, безсумнівно, жіночим почерком. На щільному папері. Дорогий денні бой. Якщо ще не надто пізно, я передумала і вирішила не йти. Якщо зможеш залишитися ще на день, до вівторка, я поїду. Подзвони, щойно отримаєш цю записку. І якщо ти досі хочеш, щоб я пішла, я заберу тебе на машині біля станції на Авеню у вівторок, увечері. Твоя більше, ніж будь-коли. Буц. Лист був датований 26-м, неділею. Ще до зникнення Редбоуна. «Саме це, мабуть, змусило його затриматись ще на день і змінити плани», – сказав один із детективів. «Гадаю, нам слід з'їздити в Берклі і подивитися, що можна знайти на шатакавеню. «Містер Зумвальд», – сказав я, коли ми залишилися в його кабінеті самі. «Між ним і стенографісткою щось було?» Він підхопився зі стільця, і обличчя його почервоніло. «Що ви маєте на увазі?» «Вони були коханцями?» «Міс Нарбет», – повільно сказав він з очевидним наміром, щоб я не пропустив жодного слова. «Вийде за мене заміж, щойно моя дружина надасть мені розлучення. Саме тому я скасував розпорядження про продаж будинку. Ви можете пояснити, чому поставили таке запитання?» «Це було лише припущення». Збрехав я, намагаючись його заспокоїти. «Я не хочу нехтувати жодною ниткою в розслідуванні. Але тепер це вже...» «Так», – продовжив він напружено. «Мені здається, що більшість ваших припущень такі ж випадкові. Якщо бажаєте, можете повідомити своє агентство, щоб мені виставили рахунок до сьогоднішньої дати. Я вважаю, що зможу обійтись без вашої допомоги». «Як бажаєте?» Але вам доведеться оплатити весь мій день, і таким чином, якщо не заперечуєте, я попрацюю ще до вечора. Як вам буде завгодно. Але я дуже зайнятий, і не варто турбувати мене зайвими звітами. Домовились, – сказав я, і вийшов з кабінету з кивком. Мене виставили з кабінету, але не змогли відлучити від справи. Але ставіт Буц не було в кабінеті, коли я його обшукував. Я витягав шохляди, навіть ліз під стіл, щоб оглянути простір під ним. Лист був пасткою. Отже, можливо, Зумольт позбувся мене не тільки через мої питання про дівчину, а, можливо, і зовсім з іншої причини. Припустимо, міркував я, ідучи Маркет-стріт у напрямку центру, розштовхуючи ліктями перехожих і наступаючи їм на ноги, що двоє компаньйонів діяли за змовою. Одному з них відводилась роль Цапа-Відбувайла, і ця роль випала Редбоуну. Поведінка Зумвальда після зникнення партнера підкріплювала цю теорію. Найняти приватного детектива до втручання поліції було дуже вдалим ходом. По-перше, це дозволяло виглядати невинним. Тоді детектив звітував би про свої знахідки і про кожен наступний крок – даючи Зумвальту змогу виправити будь-які огріхи в планах партнерів до того, як підключиться поліція. А якщо б детектив зайшов надто далеко, його можна було б просто звільнити. Припустимо далі, що Редбоуна знайшли б у якомусь місті, де його ніхто не знає. Туди він, власне, й мав би податись. Тоді поліція викликала б Зумвольта для впізнання, а той би сказав «Ні, це не він». І поліція відчепилася від Редбоуна, втративши слід. Ця теорія не пояснює раптову зміну планів партнерів, але дає розуміння, чому він повернувся в офіс у другій половині дня 27-го. Він вирішив порадитись із компаньйоном, що слід змінити в плані. Було вирішено виключити з нього місіс Ерншо, Потім вони разом попрямували до будинку Зумвальда. «Навіщо?» Чому Зумвольт вирішив не продавати будинок? Чому він повідомив про це мені? Чи не там були сховані облігації? Непогано було б оглянути будинок. Я подзвонив Бенету з поліції Окленда. «Можеш зробити мені послугу, Франко? Подзвони Зумвольту. Скажи, що ви затримали чоловіка схожого на Редбоуна і попроси його приїхати, щоб опізнати». «Коли він приїде, потягніть час. Скажіть, що, мовляв, знімаєте відбитки пальців чи щось подібне, а потім повідомте, що ви переконалися, мов це не він, і що шкодуєте, що змусили його чекати. Хоча б півгодини. Цього мені вистачить. Півгодини на дорогу туди і стільки ж назад. Дякую». Я заскочив до свого офісу. Схопив ліхтарик і попрямував на 14-ту авеню. У будинку Зумвальта було два поверхи. Відкрити вхідні двері мені вдалося за чотири хвилини. Кваліфікований крадій зробив би це на ходу. Такий обшук житла – порушення правил. Але з іншого боку, я офіційно ще працював на Зумвальта до кінця дня. Тож це вторгнення не було цілком незаконним. Я почав із другого поверху, потім спустився вниз. Шафи, комоди, столи, секретери. Стільці, стіни, паркет, картини, килими, сантехніка. Я перевірив усе, що могло вмістити папери. Я нічого не зрушував, але якщо ти натренований, дивує, як швидко можна обшукати дім. Я нічого не знайшов і спустився в підвал. Підвал був великим, поділений на дві частини. У передній з цементною підлогою зберігалося вугілля, Деякі меблі, консервація та різне хатнє начиння. У задній частині за штукатурною перегородкою була драбина, що вела на кухню. Вікон не було, і світло давала лише лампочка на дроті, яку я вмикнув. Половину кімнати займали дошки, у другій до самої стелі стояли бочки і ящики. Там же були мішки з цементом, а в кутку купа зламаних меблів. Підлога була земляна. Я почав із дощок. Не люблю тяжкої роботи. Спершу все зняти, потім знову покласти, але це мене не зупиняло. Позаду скрипнула підлога. Я різко обернувся і побачив Зумвальта. Він стояв за бочкою, похмуро дивився на мене і тримав націлений прямо в мене чорний автоматичний пістолет. «Руки вгору», – сказав він. Я підняв руки. Зі мною не було зброї, бо я не ношу пістолета, хіба що точно знаю, що він знадобиться. Але це не мало значення, навіть якби мої кишені були набиті пістолетами. Я не проти ризику, та коли на тебе дивиться ствол у руках рішучої людини, шансів у тебе небагато. Отже, я підняв руки, і однією з них торкнувся хиткої лампочки – Вдарив по ній кісточками пальців. У темряві, що настала, я відскочив у бік і назад. Пістолет Зумвольта спалахнув полум'ям. У першу мить нічого не відбувалося. Я зрозумів, що лежу перед дверима, які вели до сходів і передньої частини підвалу. Я усвідомлював, що не зможу поврахнутися, не наробивши шуму, який приверне увагу та й кулю. Тому завмер. Почалася гра де я намагався компенсувати витримкою те, чого не міг зробити прямо. Частина підвалу, де ми перебували, мала розмір 20 на 20 футів і була темніша за нові черевики. Було двоє дверей. Одні навпроти мене вели до саду. Я припускав, що вони замкнені. Я лежав на спині поперек других дверей, сподіваючись схопити противника за ноги. Зумвальд із пістолетом, мінус один патрон, ховався десь у темряві і мовчав, знаючи, що я ще живий Я вважав, що маю незначну перевагу Я був ближче до єдиного незамкненого виходу Він не знав, чи я озброєний Він не знав, чи я один У нього було мало часу, а в мене скільки завгодно Тож я чекав Час минав Я не знаю, скільки пройшло Можливо, з півгодини. Підлога була тверда, незручна і волога. Від уламка лампочки в мене була рана на голові, і я не знав, наскільки сильно йде кров. Я думав про сліпого, який шукає в темній кімнаті чорний капелюх, якого там немає, і уявляв, як він себе почуває. З гуркотом перекинувся ящик чи бочонок. Зумвальд без сумніву вибрався з укриття, де й чекав на мій візит, у підвал. На кілька секунд усе знову стихло, а потім я почув, як він обережно почав рухатися. Без попередження його пістолет двічі вистрілив, і кулі вдарили у перегородку біля моїх ніг. Знову тиша. Я виявив, що вкритий потом. Я чув його дихання, але не міг визначити, чи він близько чи просто дихає надто голосно. М'яке шурхотіння по брудній підлозі. Я уявив, як він повзе навкарачки і з виставленою вперед рукою з пістолетом, готовим вистрілити. Щойно доторкнеться дула до чогось м'якого. Я болісно відчув свою комплекцію. Я був широким у талії, і у тій темряві мені здалося, що живіт ледь не дістає до стелі. В цю мішень не промахнутися. Я простягнув руки у його бік і застиг. Якщо він доторкнеться до них, у мене буде перший шанс. Він голосно зітхнув і почав дихати ротом, намагаючись не шуміти. З'явився він раптово. Його волосся торкнулося пальців моєї лівої руки. Я схопив його і з усієї сили смикнув голову до себе, водночас ударивши правим кулаком. Я вклав у цей удар усе, на що був здатен. Щоку обпекло, і я зрозумів, що його пістолет відлетів. Він згорнувся клубком. Я знову вдарив. Потім я сів йому на груди, намацав пістолет ліхтариком, знайшов, затис у руці і підвівся. Коли його свідомість прояснилася, я витягнув його до передньої частини підвалу і почав шукати нову лампочку на заміну розбитій. «Тепер викопай це!» – наказав я. Це була не найкраща форма, щоб висловити думку. Я сам до кінця не знав, чого саме хочу або що він має робити. Окрім того, що місце засідки точно було вибране не випадково. «Копай сам, якщо хочеш!» – пробурмотів він. «Гаразд!» – сказав я. «Я займуся цим, але в мене не буде часу зв'язувати тебе, тому...» «Якщо доведеться копати, я сперша тебе знешкоджу. І тоді ти спокійно лежатимеш, доки я не закінчу». Забризканий кров'ю, потом і брудом, я мав вигляд людини, здатної на все. Тому, коли я наблизився до нього із стиснутими кулаками, він здався. З-поміж купи дощок він витяг мотику, відсунув бочку і заходився копати. Коли з'явилася рука... Людська рука, шкіра якої, не злипла з брудом, мала жовтувати відтінок, я зупинив його. Він знайшов це, і у мене виявився надто слабкий шлунок, щоб дивитися на те, що пролежало три тижні у вологій землі. Під час судового процесу Лестер Зумвальд визнав, що вбив свого компаньона з метою самозахисту. Зумвальд заявив, що заволодів облігаціями Горама у марній спробі відшкодувати втрати від гри на біржі. А Редбоун, який сам мав намір викрасти ці облігації і втекти разом із місіс Ерншо до Центральної Америки, коли прийшов до сховища і не знайшов їх у сейфі, звинуватив Зумвальда в крадіжці. На той момент Зумвальд ще не підозрював про нечесні наміри партнера і пообіцяв повернути облігації на місце. Вони вирушили до дому Зумвольта, щоб обговорити справу. І там Редбоун, невдоволений наміром компаньйона повернути викрадене, накинувся на нього і був убитий у сутичці. Після цього Зумвольт розповів Мілдред Нарбет своїй стенографістці всю історію і переконав її допомогти йому. Разом вони організували все так, щоб здавалося, що Редбоун був у офісі ще якийсь час наступного дня, 28 числа, і щоб він вирушив до Нью-Йорка. Втім, як бачимо, суд дійшов висновку, що саме Зумвальд хитрощами заманив компаньона до будинку на 14-й авеню, тож його визнали винним у навмисному вбивстві. Перший склад присяжних, перед яким постала Мілдред Нарбет, взяв самовідвід. Другий виправдав її, дійшовши висновку, що немає жодних доказів її участі в крадіжці облігацій чи вбивстві, або того, що вона знала про злочин до або після його скоєння. А її подальша причетність викликана любов'ю до Зумвольта, і не робить її винною в повному сенсі. Текст читал Ярослав Макеев.